зберігаючи її зміст, удавшись до описової конструкції з підрядним реченням Іван що топав, котрий який утопав, або послугуючись дієприслівником Утопаючи Іван. Але візьмімо ще таку фразу. Утопаючий хапається за соломинку. Можна, звісно, і тут скористуватись описовою конструкцією. Той, що утопає, котрий, який утопає, хапається, або і дієприслівником, утопаючи, хапається. Але це трохи змінює зміст фрази, бо тут слово утопаючий виступає в ролі іменника, а не дієприкметника. Чому в такому випадку не вжити українського іменника від дієслова «утопати» – «утопальник»? Як це вже робили, творячи від дієслова «відпочивати» іменник – «відпочивальник»? Далебі непогано виходить. «Утопальник» хапається за Соломинку. Усе це можна сказати і про слово-синонім «потопаючий». Чури перші тікають із корабля, що котрий який потопає, замість із потопаючого корабля. Дівчина потопаючи кілька разів ще виринала на поверхню води, замість потопаюча дівчина. Від дієслова потопати можна також утворити іменник потопальник. Потопальник щиро дякував за порятунок. До речі, є іменник «Потопельник», відповідник російського «Утоплінік», що бачимо і у нашій класичній літературі. «Закинуте глухе містечко лежало, як потопельник у чорному баговинні» – Слісаренко. Худа печалі, довга туга, мов потопельник попливла. Бажан. Хвилюючий, що котрий, який хвилює, зворушливий, бентежний, збудний, збудливий, животрепетний. У нашому поточному мовленні слово хвилюючий рідко трапляється в ролі активного дієприкметника, як у цій фразі Колись хвилюючи багатьох слова нині втратили свою первинну силу, де треба правильно висловитись так – слова «що», котрі, які колись хвилювали багатьох. Це слово виступає раз у раз у значенні прикметника, що хоч і створено його від дія слова «хвилювати», втратив характер дії. Художник майстерно показав у своїй картині хвилюючий прояв материнської любові. Третя частина книжки – це хвилююча розповідь про подвиг. Хвилююча краса тут сприймається серцем будівника. Не тільки з стилістичних міркувань, а й щоб не набридати читачеві або слухачеві і не пантеличити їх цим незграбним словом, яке рябіє на сторінках журналів, газет, а іноді й художніх творів, Слід звертатись до природних прикметників. Зворушливий. В оповіданні про ясні дні дитинства було щось зворушливе. Переклад із горького. Бентежний. Якийсь теплий бентежний сум стискав її серце. Козаченк. Збудний, збудливий. Збудний запах гарячого кулешу приємно ласкотав у ніздрях. Качура Животрепетний Дуже цікава животрепетна новина Словник за редакцією Кримського Хіба не досить цих зразків, щоб уникати або й зовсім відмовитись Від цього штучного невдалого витвору Якого не знайдемо ні в нашій класиці Ані почуємо в народному мовленні і хаба не краще зазвучали б наведені на початку фрази у такому вигляді. Художник показав у своїй картині зворушливий прояв материнської любові.